Aquest segon especial dedicat a la vaga, farem un breu repàs dels comunicats dels diferents col·lectius implicats, una petita selecció de les moltes mostres de suport de la comunitat educativa balear, així com de rebuts davant els casos repressius. Artistes com Lluís Llach, Miquel Barceló, Maria del Mar Bonet, Agustí Villaronga, Joan Valent, Toni Catany, Antoni Pereira Fons, eh, entre d'altres, s'han manifestat a favor de la vaga de docents i han aportat, a més d'aquest comunicat eh, i a nivell personal, uns diners o inclús obres a la casa de resistència de l'assemblea de docents. el col·lectiu Sabassetja, l'Assemblea Alternativa d'Eivissa, ha volgut mostrar també el suport a la quarantena de joves que varen ser intimidats i colpejats per la policia espanyola el passat 17 de setembre. La vaga indefinida per part de les estudiants començà amb una forta jornada de picats que tingueren força els dos instituts d'Inca, Amarachí i i nombrosos instituts del centre de Palma, on s'aconseguí buidar les aules i interrompre les classes. Cal dir que aquest mateix dia un grup de 15 joves fou interceptat i identificat per la policia espanyola. Tot culminar amb una conglomeració d'estudiants a la plaça del Tub, que es dirigí posteriorment a la multitudinària concentració davant del Consolat de Mar. La segona jornada començà piquets tant a Marxí com a Palma, els quals posteriorment s'uniren. Mentre el Picar feia presència a l'hiacerxidor Lluís Salvador, la directora del centre telefonà a la policia, tot denunciant fets falsos. Cinc minuts després de que el Picar s'allunyés del centre, arribava la policia espanyola amb una actuació desmesurada. Presència policial abusiva, insults, amenaces, agressions, destroci i requisa de material com banderes, sis estudiants enmanillats i una denúncia per coacció i desordres públics a una quarantena d'estudiants la gran majoria menors. Cal dir que el Corte Inglés oferí les seves dependències a la policia per a torturar un dels estudiants. Tot i així, el Piquet no s'aturà, decidí dirigir-se a la gran concentració davant el Parlament. La tercera jornada va transcorrer en normalitat. El Piquet tenia presència a diversos instituts de Son Gotleu i La Soledat i la presència policial fou nula. La quarta jornada començà amb noves identificacions davant del col·legi Pius 12. El Piquet tornà a passar per diferents institu instituts del centre de Palma i la presència policial amb una estratègia intimidadora, fou, totalment abusiva. La jornada acabar amb la concentració de l'Auí. La cinquena jornada va transcorrer amb un combatiu Piquet que tingué presència en nous instituts de Palma. Un d'ells al el Santa Mònica, la directora del qual a la policia sense cap raó quan arribar a la policia, identificar i retinger il·legalment 16 estudiants. Finalment, el Picat es dirigia a la Conselleria d'Educació, on tenia lloc una gran macroconcentració. Aquesta ha estat una setmana de lluita, tant per estudiants com per docents. El govern, al veure que no pot controlar la situació, s'ha disposat a temorir i criminalitzar la vaga amb mentides, falses acusacions i amenaces. Des del sindicat d'estudiants dels països catalans, animam el, col, el cos docent a resistir i feim una crida a totes les estudiants a no assistir a classe, perquè si el present és de lluita, el futur és nostre. Demostrem que en l'educació no s'hi juga, ara més que mai. Lluitem per una educació pública, popular, antipatriarcal, de qualitat i en català, visc a la vaga indefinida de l'ocència d'estudiants. Des d'Alerta Solidària exigim la dimissió de la de Gala de Govern per l'actuació policial d'aquesta setmana. La retirada de la denúncia dels estudiants represaliats per part de la directora de l'IAS, Arxidut Lluís Salvador, ja que el fet que se'ls acusa, tots són totalment infundats. Que seixi la criminalització i repressió del moviment estudiantil i docent per part del govern i la policia espanyola. Que s'aturi la col·laboració d'algun mitjan de comunicació en la repressió que patim, així com un mínim de rigor i professionalitat per part d'alguns periodistes que treballen. Com a grup de ciutadans i ciutadanes, i en condició de pares i mares dels atlots i atlotes afectats, Volem comunicar que hem acordat. Punt 1, exigir a la directora de l'IES Arxiduc, la senyora Margalida Ramis, que rectifiqui públicament la seva versió dels fets i retiri la denúncia, ja que hi ha proves d'abastament per assegurar que hi ha tergiversacions i afirmacions no ajustades a la realitat, que van en contra dels estudiants i la tasca per la qual estan organitzats. Si no és capaç de rectificar... Demanar la seva dimissió immediata pel perjudici causat en els estudiants implicats. Punt 2. Demanar explicacions en els responsables del Corte Inglés per permetre i facilitar l'actuació policial de dins el seu recinte i la detenció i agressió a dos estudiants a una habitació del centre comercial. Punt 3. Exigir explicacions a la delegada del Govern com a màxim responsable de l'actuació dels agents que varen intervenir-hi. També exigimos una retractación de las declaraciones efectuadas por la señora consellera d'Educación, de doña Joana María Camps, en el Parlament de las Illes Balears, en las cuales afirmaba que un grupo de independentistas radicales había destrozado un instituto, siendo totalmente falsas. I punt 4... Iniciar demandes legals per la depuració dels responsables polítics d'aquests esdeveniments que en el segle XXI i a Europa dels pobles ens fa retornar als temps predemocràtics, autoritaristes i repressius dels pitjors anys de la dictadura franquista i una policia que està al servei del poder del govern, en aquest cas del Partit Popular i en contra de la ciutadania. También exponer nuestro malestar por el trato partidista tomado por parte de un sector de la prensa en el cual prejuzgaron a nuestros hijos antes de saber la verdad, además de privarlos al derecho de imagen prestando las fotos a cara descubierta en la mayoría de casos menores de edad. Por lo que también nos reservamos nuestro derecho a emprender acciones legales tanto contra los medios como contra la actuación policial. Muchas gracias por todo. Gracias. El professorat de l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma, en relació amb les mobilitzacions dels diferents col·lectius de la comunitat educativa, vol fer públic el següent comunicat. Donem suport a les reivindicacions de la comunitat educativa en defensa de la qualitat de l'ensenyament. Defensam categòricament l'aprenentatge i l'ús de llengües estrangeres en totes les etapes educatives. Això, no obstant, respecte al TIL, qüestionam que el calendari d'aplicació que vol imposar la conselleria respongui una planificació correcta que no s'hagin avaluat suficientment les dificultats existents per gestionar l'aula i per ensenyar correctament les matèries afectades en una llengua estrangera, que les condicions de les aules siguin les idònies, ràtios, diversitat, entre d'altres, per assolir els objectius d'una llengua estrangera i que el procediment express de capacitació de professorat que du a terme l'administració per implantar el TIR sigui satisfactori. Com a docents professionals de l'ensenyament de llengües demanem a la Conselleria d'Educació que iniciï el més pres possible un diàleg constructiu amb tots els implicats en educació. Considerem que qualsevol canvi en el sistema educatiu s'ha d'implantar amb una planificació a curt, a mitjà i a llarg termini i que ha de respectar l'autonomia que els centres tenen legalment reconeguda. Clausta de professors de l'Escola Oficial d'Iriomes de Palma, Palma, 19 de setembre de 2013. Extret del comunicat del dijous 26 de setembre després de la reunió amb la consellera. La demanda del comitè de vaga parteix de la necessitat de retirar l'actual projecte i elaborar un projecte que es vagi en el consens, mentre que la conselleria tan sols ofereix la voluntarietat en la seva aplicació a l'ESO i que es mantengui l'aplicació a tota primària, pensant que de moment això és una mínima concessió d'un projecte imposat, ja que trobam que qualsevol acord ha de partir d'una idea de consens. Se'ls ha insistit que si el que volen és no perdre un any de l'avenç en l'ensenyament d'anglès, posin tots els seus esforços a reforçar els projectes que ja funcionen i treballin en un projecte consensuat. Quant a la qüestió dels expedients dels directors menorquins, la postura del govern és inamovible Han retirat la suspensió cautelar de la funció docent, però mantenen la suspensió pel que fa a la funció directiva. Els hem comunicat que mentre no retinen aquests expedients és molt probable que l'assemblea no aixequi la vaga. A més, no entenem cap si la suspensió de la funció directiva va comportar també la seva suspensió de la funció docent, si s'asseca la segona, no s'assegui també la primera. Ens han comunicat que l'expedient segueix el seu curs i que intentaran que resolgui en breu. S'han compromès a tornar enredre la llei de convivència i a tornar a iniciar tots els tràmits d'elaboració amb la finalitat que es faci amb el màxim consens de la comunitat educativa. En aquest sentit, els hem intentat fer veure que si accedeixen al consens pel que fa a la llei de convivència, perquè no fan el mateix amb el tipus. Quant a la llei de símbols, ens informen que no és competència de la conselleria, però que es traslladaran a la resta del govern la nostra preocupació al respecte. A la pregunta de de si és veritat que aquesta llei s'està tramitant amb urgència, si fos així això suposaria que al mateix moment que ens diuen que treballaven la preocupació, saben que no hi ha res a fer, no han sabut contestar.